Спитав у дівчат з відділу культури, чи вони не пригостять. Мені задули паровоз коштом редакції. Коли я видихнув, прийшла третя смска. З приводу дитини я теж учинила неправильно. Це на моїй совісті. Після цього від неї не було чути нічого досить довго. Може, місяців вісім.